Luca 8 Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărății lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și mai erau niște femei care fusese rătămăduite de duhurile rele și de boale. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră șapte draci. Ioana, nevasta lui Cuza, ifspravnicul lui Ierod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a stâns o gloată mare și a venit la el norod infelorite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și seamene să sămânța. Pe când semâna el, o parte în sămânța a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului.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 Sămânța care a căzut în despini închipuiește pe aceea care, după ce auzi cuvântul, își văd de drum și lasă să fie năbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și ne rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut de pământ bun sunt aceea care, după ce auzi cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și facă roadă în răbdare.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 Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din picină norodului. Cineva i-a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucencii lui. Le-a zis, Haidem să tercernem dincolo de lac, și au plecat. Pe când văzleau ei, Isus a dormit. Pe lac s-a sternut un așa vârtej de vânt că se umplă cu rabia cu apă și era un primejde. Au venit la el, le au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, învățătorule pierin. Isus a sculat, acertă vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis săi, unde o este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apes și îl ascultă? Au venit cu corabia în ținutul care este în dreptul Galileei. Când a ieșit Iisus la țăr, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânii de mai mulți dragi.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 Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de tracul prin pustii. Isus l-a întrebat, Cum îți este numele? Legiunea a el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dragii rugau stăruitori pe Isus să nu le păruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care păștea. Și Dracia au rugat pe Isus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au și din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe răpă în lac și s-a înnecat. Porcarii când au văzut ce se întâmplase au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșise rădracii și zând la picioarele lui Iisus îmbrăcat și în toate mințile și apuca frica. Cei ce văzuse cele petrecute le-au povestit cum fuzese vindecat cel stăpânii de draci. Tot norotul din ținutul gheriesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei pentru că îi apucase o mare frică. Iisus a suit într-o corabie și s-a întors.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 El s-a aruncat la vicioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la ea acasă. Pentru că avea o singură copilă de 12 ani care trăgea să moară. Pentru un Iisus era îmbulțit de noroade. Și o femeie care de 12 ani avea o scurcere de sânge, ea așcheltuise toate averea cu doctorei fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de pola hainelui Iisus.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 Femeia, când s-a văzut dată de col, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce picină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te-n pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa și sinagogii și spune, Fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul.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 Ei își joc de el, căci știau că mărise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a stigat cu glas tare. Fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a scula numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Isus- le-a poruncit să nu spună nimănui le întâmplate.